Хоч і знає, що на фініші його чекає гірке розчарування. «А ставте мене в покої», – сказав він грубо. Той пацан, лікар, боявся його як вогню. А капітан хотів, щоб у ньому бачили захисника, соціалістичний вітчизни, героя, а не ката чи вбивцю. Згадав чомусь поле, де ще з осені лежали непоховані двісті бандерівців, оточені і знищені його підрозділом. Остання велика жертва на вівтар війни. Спершу щонедень ловили когось із родичів, котрі хотіли поховати своїх бандитів. Тепер вони вже в Сибіру, якщо не поздихали по дорозі. Капітан вирішив залишитися тут на ніч. Якби він пішов далі, ніж встиг зайти, то наштовхнувся б на мур костілу, де у ніші Скорцюбився жебрак, добре йому знайомий, не лише з тюрми НКВС, а ще трохи далі невидимий у тумані ходив патруль, що вночі стріляв без попередження. Капітан устав, щоб випити чаю, доки не вистих, і з рукавів його гімнастерки почала сипатися сіль. Вона все сипалась, сипалась, біла, виварена сіль, із соливарні купця з Добромеля. Добромий, 1581 рік. Фортуни відвернулася від мене, продовжив свою історію Суга з Добромеля, коли я, здавалося, мав вже чималий досвід, досить спокійне життя, і винен у цьому купець із перемишля. Це було прикро, бо мій давній товариш не був ніколи надто амбітним. Применшував свою славу, вважаючи усі блага, які дістались йому даром, а не заслугою. Він був більше слуга, ніж я, бо почесне звання старшого не збаламутило йому голови, і золоту бджолу він тримав у руках, наче та щойно його укусила, однак не випускав міцно. Я не надто змінив свій спосіб життя, зимував майже завжди в добромлі, ні перед ким не криючись. Люди вмирали, на зміну їм приходили інші, тож ніхто не міг закинути мені, що я зажився на цьому світі. А ще з появою у Добромелі Моравських Орлів, Гербуртів, сюди приїхало чимало вірменів, прусів, угорців і євреїв, не кажучи вже про нарваних ляхів, котрі чулися в цьому краї ліпше, аніж галицький люд, що пустив коріння тут з прапрадіда. Додати ще сюди моровиці, не урожай, набіги татар. Ні, про слугу з Добромеля згадували, коли він був конче потрібний, а коли ні, то забували. Сім'ї я не мав, бо пережив би і жону, і дітей, і внуків. А це було б, напевно, гірко. Я не смів пускати до свого серця відчину. Купець із перемишля був єдиною істотою, перед ким я міг не критися. Він же і беріг мене, ніколи не беручи з собою на небезпечні перемовини з Орденом Золотого Дракона. І тому я не знав багато чого. Місце слуги за дверима панського покою. Однак з поглядів, що кидали на мене лицарі золотої бджоли, я здогадувався, що мене берегли для битви, яка так ніколи і не відбулася. «І з ким битва?» – спитав Олексій Іванович. «З тим невидимим ворогом» ім'я якому легіон, – незрозуміло пояснив слуга. Я звик бути насторожі, але не як воїн, не як тілоохоронець, а як страж при скарбі. Мене довго готували до цього. І люди з села, котрі не сміли полюбити чужої дитини, і Лука, котрий став моєю невільною жертвою, і Ворожбит. Учили мене і раб Кирило, і князь Лев Данилович, Чия наука була суворіша, то й вважався ліпшим навчителем. Всього, що я пережив, мені не розповісти, хоч пам'ятаю кожен свій крок і кожне слово. Мати власний дім у Добромелі було моєю мрією. Спершу він був з гілляк на пожарищі, в якому згоріло тіло мого пана, купця з Добромеля, з усім нажитим добром. Потім були дерев'яні невеликі будинки, які теж згоріли у вогні, частих добромельських пожеж. Часом було, що я повертався з мандрів і заставав обгорілі руїни, але ніколи не ставив на них одразу нової будови, бо вона пропахла б димом. Врешті я побудував собі кам'яний дім зі складом, де тримав сіль зі своєї частки, яку мав на соливарнях у вишині та в старій солі. Цю сіль потім сплавляли по річці бо так виходило дешевше. Взагалі, основними торговими оборудками займався купець із Перемшля, а я виконував його вказівки. Він мешкав у Перемшлі, ми листували з ним, посилаючи гінців, проте не людей, бо ті завжди втрапляли в якусь халепу, а навчених для цього борон. Я мав повідомляти купця про все незвичайне, деякі мої звістки змушували його кидати за тишний дім чи навіть вавку та їхати до мене. Так купця із Перемишля вельми зацікавила звістка про те, що в Хирові